No vidíte, kefanín! fanín, zahlaholil poručík Hamáček. Tak jsme se zase ve zdraví sešli. Jestli pak víte, že mám kvůli vám zaražený postup. No a všem, že nevíte, protože takové věci se nezdělují prostým vojínům, nebrž komu, nebož pouze příslušným velitelům. A příslušným velitelům téhle jednotky jsem pořád ještě já. Koukněte, Kefalín, já nejsem mstivej člověk, ale jestli mi budete po táboře chodit jako vagabund, tak s váma co? Tak s váma vyběhnu. Tábor má slavný vojenský tradice, Kefalín. Víte, že na blízkém Kozím hrádku byl upálen mistr Arhus? Ano, to je mi známo. Jeho popel byl pak hozen do Lužnice. No a vidíte, jaké svinstvo se za toho kapitalismu dělalo. A právě proto budujeme co? Právě proto budujeme silnou armádu. Tu nám ovšem nikdo nesmí rozleptávat. Vy jste simulant a k tomu ještě inteligent. S takovýmhle profilem si musíte dávat co? S takovýmhle profilem si musíte dávat bacha. V táboře, podobně jako v Sušici, stavěli vojáci bytové jednotky pro důstojníky. Několik už hotových domů stálo přímo proti tankistickým kasárnám. Ostatní pomalu rostly na břehu rybníka Jordánu. V jednom už hotovém, leč dosud neomítnutém, do mě sídlila první rota pod vedením poručíka Hamáčka. A to právě působilo největší starosti. Kolem nebyl žádný plot nebo ohrada a z přízemních oken se dalo vyskakovat přímo do ulice. Navíc s odchodem starých poddůstojníků mazáků do civilu ztratil Hamáček poslední, byť nepříliš pevnou oporu. Novopečení desátnici absolventi poddůstojnické školy v Děčíně, když zjistili, že na rozdíl od svých předchůdců manuálně Pracovat, svou velitelskou činnost nenápadně ale naprosto sabotovali. Velkory se přehlíželi veškeré přestupky, včetně samovolných vzdálení na sobotu a neděli. Desátník Blažek ve funkci staršiny Roty dokonce kupčil s dovolenkami. Podepisoval je za poručíkovými zády a z ušetřeného proviantu pořádal hostiny pro své přátelé. Za této situace začínal být Hamáček značně skeptický a příliš mnoho víry neměl ani v politickou práci svého agilnějšího zástupce. Kefalín se opět stal členem svazáckého výboru a agitátorem Roty. Jasánek byl předsedou a ve výboru byl ještě učitel Ampoš, prostý chlapec z východního Slovenska Lenčo a recidivista Bobr. Kefalín se z členy svazáckého výboru stýkal jen sporadicky. Pak ale vypukla aféra s paní Ampoševou. Vojín anděl, který chodil se zdravotní sestrou Lucí Kokešovou, přinesl tu zprávu první. Učitelova choď se zamilovala do mladého lékaře a navázala s ním milostný poměr. Tuto novinku potvrdil v zápětí svobodník Pěkný, který pracoval v nemocnici jako přidavač u obkladačů a viděl na vlastní oči, která k doktor paní Ampošovou líbá. A další podrobnosti nedali na sebe dlouho čekat. Učitel byl zoufalý, ale jako řádný vojín se obrátil na své představené. Tam máte těžký, Ampoš, řekl poručík Hamáček. Protože ženský jsou co? Ženský jsou bestie. Kdybyste tu svou nechal Vinřichovi hradci a netahali za sebou do tábora, tak jste mohl mít klid. Ona by vám stejně zahýbala, ale vy byste o tom aspoň nevěděl. Vy taky nejste žádný krasavec, Ampoš, a jestli si myslíte, že vám nějaká ženská bude věrná, tak to si teda nemyslete. Vy jste taková podvýživá, tak buďte rád, že jste rád. To nemohu, soudru poručíku. Mám přece svou čest. Čest, nečest, tam poš, věci si vůbec připouštějte. Hlavní manželství je to, když vám žena uvaří a když se s vámi občas vyspí. To ostatní jsou buržuáří přežitky. Poručík Troník se na vše díval přece jen trochu jinak. Podívejte se, ještě o především je nutno bezpečně zjistit, na jaké úrovni se vyvinuli jejich vtahy. Třeba jde o pouhé přátelství, nebo prchavou lásku bez fyzického poměru. Kdyby se ovšem ukázalo, že vaše soudružka a žena je vám skutečně nevěrná, byl by na místě rozvod, abyste se případně nestal otcem cizího dítěte. No, to by bylo strašné. Ale co mám dělat? Já vám navrhuji tata. Vyberte si několik soudruhů, kterým plně důvěřujete a požádejte je, aby vám dělali světky. Večer dostanete propustku a pokusíte se přistihnout svoji manželku při mimo manželském styku. Jestliže se vám to podaří, budete mít v ruce důkaz a nebude problém zažádat o rozvod. Zdrcený učitel chvíli uvažoval a poté požádal oba poručíky, aby byli tak laskaví a šli mu za svědky. Chtěl bych, aby se to odbylo v úplné tajnosti a mužstvo ničem nevědělo. Někteří vojní jsou zlomyslní a mají radost z cizího utrpení. Poručíci po krátkém váhání souhlasili, Ampoš požádal Jasánka, Bobra a desátníka Blaška, aby se zúčastnili Spravedlivé věci. Po večerce vyrazili ve vší tajnosti do táborské nemocnice. O půl druhé ráno byla celá rota probuzena Ampošovým křikem. Mám vyhráno! Učitel zotvíral dveře všech světnic a s rukama nad hlavou volal. Souložili, souložili, všichni jsme viděli, jak souložili. Mám vyhráno! O několik minut později vytáhl z kufru Sešity se svým životopisem a při baterce napsal Můj život nemá cenu, nemohu bez ní žít, snad mi odpustí, když ji odprosím. Jednoho večera čekalo na první rotu překvapení. Poručík Hamáček dal mužstvo svolat na PVSku a s nepatrným zpožděním se tam dostavil v doprovodu malého žlutovlasého nadporučíka, který hleděl jako náměsíčník do kabinetu doktora Kaligariho. Co, drozí? Ujal se slova Hamáček. Nadešel čas, abychom se spolu rozloučili, neboť jsem co? Neboť jsem převelen. Mé žádosti o přiložení blíže Pardovic bylo vyhověno a tak tímto způsobem přestávám být vaším velitelem. Chtěl bych vám poděkovat za spolupráci, protože jsem s vámi byl spokojen. Nyní vám představím koho? Nyní vám představím nového velitele Roty, jejím soudruh nadporučík Pavol Mazurek, kterému předávám co? Kterému předávám slovo. Nadporučík Mazurek se nepřítomně usmál a delší dobu nechápal, co se od něho požaduje. Teprve, když do něj Hamáček po čtvrté strčil, učinil krok ku předu a zašeptal. Sudruzi, já doufám, že jak se to požaduje, učiním je všichni, jak to má být, protože to je správné, že ano, my všichni, tak to má být, a jen tak budeme spolu vycházet. Já věřím, že to všichni pochopíte, protože tak to má být, a vojna, Sudruzi, to je to hlavní, a jaká bude naše armáda, to, Sudruzi, záleží na nás všech, a my musíme, Sudruzi, být bdělí a ostražití. Kdyby kvojínům promluvil Jarda Štercl, nemohl je pobavit víc, než usilovný projev nového velitele. Pavol Mazurek, Polák z pohraniční výzky za Ostravou, se opravdu snažil. Každé vyřčené slovo mu působilo nesmírné potíže a on si přitom pomáhal všemi způsoby. Vyvaloval své modré poněkud vodnaté oči, zatínal pěsti a usilovně ze sebe mačkal slabíky, které se sice spojovaly ve slova, ale to bylo všecko. Slova neane se spojit v kloudnou větu. Mazurek se zaplétal a zaplétal, aniž se mu dařilo zahajovací projev skončit. Mužstvo se bavilo a ku podivu se bavil i poručík Hamáček. Jestliže měl do dnešního dne nějaké mindráky, nyní se jich docela určitě zbavil. Škodolibě hleděl na svého nástupce, který ze sebe s krajním úsilím mačkal. My jsou druzí, víme, že... Na nás mnoho záleží. Ať se na to podíváme steči z ste té strany, potřebujeme kazeň. Sudruzí, to se nedá nic, nic dělat. Se nedá nic dělat, protože vojak je současná armády, která je to hlavní, co u nás máme. A si myslit, sudruzi, že, že budeme trpět nekazeň. To by nebyla armáda. Je třeba to chápat. A, a tak to má být. Tak to má být. Tak to má být, že všetci lidé mají armadu rádi. Armáda je chrání a lid chrání armádu, ale na, ukazně na vojáky budou trestat, protože kazeň. Kazeň musí být a to je to, je to hlavní. To je, to je to, hlavně, protože kazeň kura kazeň musí být. Mazurek se potil, s krajním úsilím posouval své myšlenky kupředu, ale vojáci jásali. Jestliže jim v táboře něco chybělo, pak to byl takový velitel jako Pavol Mazurek. Hamáček nebyl genius, ale přece jen dovedl překazit řadu záměrů a nápadů podnikavých jedinců a nový šéf mluvil a mluvil, byl z toho zřejmě nešťastný, ale zároveň nemohl najít to pravé slovo, kterým by skončil. Když už se zdálo, že omdlí, slitoval se nad ním poručí Gamáček, který pravil a tím se, můžeme skončit. Chovejte se jako lidi a bude všechno v pořádku. Já už musím běžet, protože mi za hodinu jede co? Protože mi za hodinu jede vlak. A to byla poslední věta, kterou vojíni od tohoto samorostlého důstojníka slyšeli. Ha ha ha ha